Semmi reklám? Volt, itt látta a cukkerberget. Te láttad? Te láttad a cukkerberget? et Tudod ki a Zuckerberg? Mert én azt tudnék, ez a cukkerberg. Az amit nem tettem fel az elmúlt hónapok folyamán. Megfordítod az akkumulátort? Az olyan, mint amikor az ember a trikóját megfordítja, és olyan, mintha új lenne. Az előző telefonod is sárga volt? Elloptad? Meghalt a telefon? Öngyilkos lett? Hagyj a bomba, amit is Ebből a beszélgetésből is kitalálhassák, hogy ma nem csalódt kis Zsolt van. Ő egy szent ember a Tóttas Péterhez képest, aki az ember jobb, ha nem volt semmit. aztán csináltattam, édes drága barátom, egy én azt se tudtettem hogy az útlevélhez kell új lenyomat. Először azt hittem, hogy rabosítanak, tehát konkrétan azt hittem, hogy valamit tudnak rólam. Azt történt, hogy rájöttem arra, hogy március 13-án lejárta az útlevelem, és gondoltam, hogy csináltatok útlevelet, és az összes fővárosi kerület, itt már ilyen járási hivatalok vannak. Tudom, hogy ez a járási hivatal, mert te más egyetemre jársz ott is vannak járási vatalok? Bevész, a kormányablakon bármit kiadna. Pohár, tejet, bombát, útlevelet. Szóval képzeld el az összes járási érdekel, amit mondd, hogy kikapcsolatom a mikrofon, és haza Vége lett a terem buráját. Szóval adtak nekem dátumot a múlt héten, június 15-től egészen 25-ig. És akkor mondtam, hogy komáromba, Komáronba, tudod, én elszoktam jár, mondta Pali, hogy Tatán. Múltkor is adott Tatán egy időpontot, és az korábbi. És akkor voltam Tatán. Egy nagyon kedves tetovált hölgynél. Mert ennek most nem tudom, mi jelentősége volt. Biztos is volna. Melyik részét vissza? És akkor szólt egy másik hölgynek, de most már jobban nem írom, lenne, hogy vélete be, lehetne, be lehessen azonosítani. Csináltunk egy fényképet, úgy nézett ki rajta, mint egy ilyen... Mint aki a Himalájában elveszett, és két évvel a megtalálták. És akkor azt mondták, hogy akkor csináljunk útlevélképet, úgy lenyomhatott is. De előtte elmozdítottam a széket, ami azt mondták, hogy nem lett volna szabad. És úgy elmozdítottam a széket, hogy az darabokra esett. Tehát konkrétan itt csavarok estek ki belőle, és kérdezték talán, hogy miért kellett megmozdítani, hanem mondtam elnézést. Kérek, és odaadtam az összes alkatrészt, ami kiesett a székből. Kérdezték tőlem, hogy öt évre vagy tíz évre kérek útlevél, és akkor Péter, hát ba meg, ezt most majdnem kimondta úgy, hogy van, szóval egy 10 -e tíz évre, és gondoltam, hogy a belgyógyászommal ezt egyeztetnem kellett volna-e. Vagy a radiológusommal. De még csináltathatsz ötven évre is, barátom. És akkor is lesz még Rádió Q, mert amelyik rádiónak a halálhírjét keltik, az sokáig él. Szóval az ott nagyon súlyos pillanat volt, amikor megkérdezték, hogy mennyi időre kérem. Az egyik az 7500, a másik talán 14 vagy 15000. Akkor az úgy lenne, ugye, hogy akkor 5 évre 7500, akkor 10 évre akkor valami kedvezményként, egy 13. Mondjuk 15, 20, 25, a végén ilyen egészen kedvezményes ilyen rabatárom. Mennyiségi rabat. És akkor azt mondta nekem a nő, hogy akkor a bal kezem mutató mutatóujját tegyem rá ott egy izére. Róla utoljára a Brazíliában vagy Argentinában vettek le új a nyomatot. A sikretlen project kapcsán voltam a Gyors Kocsi utcában, de nem rabosítottak, elfelejtették. Akkor azt mondták, hogy a jobb kezem mutatóujját és akkor azt mondták, hogy rosszul csinálom. Mindent rosszul csinálom. Akkor mondták, hogy akkor valami baj van, kérdeztem, hogy velem van-e baj. Egyáltalán mindenken ez az új lenyólt. Adtak valami bonyolult választ, hogyha elvesztem, akkor elektronikus úton hogyan lehet. Meg se már elvesztettem. Ha jött egy hölgy, akkor így lefújta, tudod, mint hogy az ablakokat szokták. Megtörölgette, addig ki kellett mennem. Nem felhívtam az ügyvédelmet, hogy erre mi szükség van. Csak újra elkezdődött a jobbkész, balkész, középső új. Azt mondták, 20 nap múlva De az a 20 nap az munkanap. 2013. május talán 28-a van sokkal szebb vagy mint múltkor voltál május 28-a van és 2 kett perccel múlott reggel 4 8 ez a kéfejancsi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes soha többé kedden májusban 2013-ban nem lesz kéfejancsi szombaton június lesz minden nap kísérleti adás, minden nap utolsó műsor, minden eladó hozzátéve, hogyha rajta múlik, akkor a héten és a jövő héten minden nap, a jövő héten pénteken nem, tehát mától péntekig. Ezen a héten, a jövő héten, hétfőtől csütörtökig. A mai műsor is Talajonna Namáriának állít egyebek köztemléket, azzal, hogy 12 éven oldiaknak nem ajánlja a Kéthely Jáncsi műsorát. Borult ég alatt 12, 13, 14 maradt talpon fogban a 353, 94, 51-es telefonszám elérhetőségével. Nem volt tökéletesen érthető mondat, de azért többé kevésbé kitalálható. A Matiné előadása megnézem a Sirály cívű darabot a Nemzeti Színházban. Amelyet ugye Kulka János nem volt hajlandó folytatni Kerényi Brének azután a nagyszerű kijelentése után. Úgyhogy abból se lesz sokkal több, mint a mai a kígyózó sorokat a vörös Téren a tévében. Emberek, akik álltak ottan, hogy vegyenek jegyet Vignyánszki Attilától, mondták, hogy az elmúlt 5-6 nem voltak a Nemzeti Színházban, de most, hogy jön Vignyánszki Attila, nagyon kíváncsiak. És arra gondoltam, hogy ez az ország menthetetlen. Ki mi az, hogy az alföldi miatt, hanem hogy az emberek mi alapján mennek a Nemzeti Színházba? Ki, azt írjátok, hogy mi lesz a színház felszentelésével, mondta, hogy meg van egy kis egyház érdekült iránta. Úgyhogy én gondolom, és Péter, hogyha rájesz, akkor vagy intézzük, hogy fel a rádió Kó épületét is. Alka mindig van. Ugye a múlt heti hír, de a mai róla azt hiszem, hogy a hígy gyülekezetének a Bemett egy házak egy ilyen jobbikos javaslat kapcsán, ha át is ment a, a múlt héten a parlament döntésén. Mármit, hogy megszavazták, de többen tartózkodtak, mint múltkor. Ez a kormány nem csak mattot tud adni, de csakban is tud tartani. Hogy én nem tartozom semmilyen irodalomhoz. Kinyitottam a mai magyar nemzetet, tudják. de mindig veszek a magyar nemzetet, megnézni, hogy mit ír a hantékinga. Alábírás találtam. Ez Kinga helyet helyett, van-e vagy sem, azt nem tudom. Mindig megtisztelő, ha a kollega figyelmét kelti fel a munká különösen, ha a társmédiumnál dolgozó, harcos az illető a társmédium, azt úgy kell érteni, hogy magyar nemzet hír TV Gajdics Ottó főszerkesztő írása. Azt mondja, különösen a társmédiumnál dolgozók harcostárshoz illetve, ez a harcostárs, ez így megmaradt. Tehát ez így Szalai Anna halála után, ugye, aki katona volt és szolgálat közben érte a halál, harcostársa, Hantikinga, Kinga Gajdics Ottonak, szerintem ez egy eszement világ, nekem túttas Péter minden, de nem harcostársam. Elnézést Péter. De éppen ezért remélem nem sértem meg Hanti mert ha egyébként nem lenne harcostás, akkor biztos megsértődne, ha rávilágítok néhány tévedésére. Erősen vitatom ugyanis, hogy fél óránál tovább nem nagyon érdemes próbálkozni a hallgató lekötésével. Ez egy idézet, vannak a rádiós műsorok, amelyekben három percig nem lehet el több időt két markásra megkülönböztethető hanghatás között. Ilyen például a reggeli hírműsor, amely bombázó információk az ébredő közötti híreitől kezdve az időjárással át a közlekedési helyzet Az éjti maga az imán ott 10-15 perces blokkok is előfordulnak, ám este, amikor elegem van mindenkinek a hajszából, a vagy vasárnap reggel, Kicsit lustálkodva lehetőség nyílik az elmélyülte gondolatokra a komolyabb összefüggések megértésére, az információk rendszerezésére, Igaidics Otto. Ottó. Ezt igyekszik szolgálni a hírbehozó szabad gondolat, hírbehozó szabad gondolat, de az a kettesben című portréimisor is, amely egyenesen 50 percig számít a figyelemre minden hétköznap este. Egyébként hallgatunk legnagyobb megelégedésére, tehát nehogy már véletlen Hattikinga jönne valamilyen kritikát, hogyha hallgatók meg vannak elégedve. Erről számtal a levél telefonis közönség találkozó tanúskodik, ez maga a szocializmus. Még tehát a kereskedelmi rádiók igyekeznek állandó izgalomban tartani bennünket a közösségi láncvid rádió, és mitől közösségi láncvid rádió, Az, azért közösségi vagy odasorolták. Inkább segíti hallgatóinak életritusát azáltal, hogy azt a műsorszerkezet jellemzőjévé próbálja tenni. Ez soha nem járt tökéletes sikerrel, de semmiképpen nem nevezném rádiózászok szokásokkal szembe menőnek. Végezetül hantik King a fiámiba ajánlom a egy egykori rádiós kollégáink véleményét. Ebben a hisztérikus őrült világban a legmegnyugtatóbb dolog hallgatni, amikor értelmes emberek értelmes dolgokról beszélgetnek, és ha későn kapcsolódtak be, vagy közben hogy valami, akkor nincs semmi vész. A Láncid Rádió holapján minden műsor olyan meghallgatható. Szóval nem szeretnék dolgozni ebben a birodalomban, ahol ilyen a szocializmus emlékeztető levelet lehet írni, ami egyébként semmi más, mint hogy hogy merészelte. Nem tudom, arra az írásra nem emlékszem, mindig az Entai Péter jut az eszembe, hogy azért nagyon jó a rádiokritika, bár most már ugye az utólag is meg lehet találni a rádióműsorokat, hogy az ember egyszer hallja, aztán írnak róla kritikát, és sohasem lehet feltalálni. Most fel lehet találni, hála jó Istennek a hollapnak, De az, hogy Hanti Kinga, mert valami olyasmit írni, ami Geidi nem tetszett, és az nem is olvasói levélben, hanem egyébként a Kultúra Rovatban így megjelenik, az egy olyan szellemiséget mutat, amely szellemiségű társasághoz. Én eddig se tartoztam, és ezentúl se szeretnék, nem ha akarnának hívni. Hánti Kingának csak azért nem nyújtok barátiobbat, mert. valami olyan érdemtelen írás, hogy szavak nincsenek rá. Ez azt jelenti, hogy a Gajdi csotó vezette Lánchíd rádióra ezen lapcsaládon belül, aki kritikát mert mondani, az... ha volna, a rovat szerkesztően letört volna ezem, ha ezt az írásban kellett volna szerkesztőnünk. És nagyon nehéz éjszakám lett volna, hogy másnap olyan a fiala megszól-e teljes joggal. Így aztán hantékinkának nem is maradt helye a rádiokritikára. az Omega volt és a Kálai kettős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 Egy haj száll az ének, zeng az ének, szép az élet. Ejhaj, úttörőknek kedve mindig jó. Nyári napban, téli szélben, harmadban, s ha hull a hó, Ejhaj, száz torokból száll az ének szó. Ehaj, Kisbarátok, kisfiúk és kisleányok, Ejhaj, végdalunktól hangos lesz a föld. Élet újul, munka pesdül, És a föld új arcot ölt. Ejhaj, csüggedőnek friss üdítőt tölt. Ejhaj, kinn az utcán, Kinn az erdőn és a réten. Ejhaj, új erővel zengjen már a dal, Hogy mi hozzánk jöjjön mind, Ki tetrekész és fiatal, Ejhaj, így miénk lesz majd a diadal? A 2013. május 28 a KED van, rövidesen fél nyolc lesz ez a két, hogy minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes civil műsorban kívánom, felkívánom, alkívánom és lehetőség szerint. Telefonszáma 353 51 ha nem hívják, akkor is válaszolok. Én vagyok az önök belső hangja, Isten ajándéka. 12, 13, 14 fokban borult ég alatt jelentkezem itt a 99.10-es frekvencián. Van kedvük mondani egy hellót? Rüreged! Jó reggelt kívánok! Nagy is vagyok angolából. Azért hívom önt, hogy mondjam el, hogy itt nálunk száz halombattal, ahol lakom, lesz egy ki tud többet Izraelről döntő, Szerdán, és... Angolából. Halló! Angolában van száz halombata? Ha a 18. kell bele, lehet havon lakott el? 20 száz is lehet angola. Aki tud többet, az izrael civil. Nem érek rá szerdán, tehát mint Isten ajándéka nem tudok elmenni. Ha a kérdés erre vonatkozott volna. Köszönöm Let it die. Végre lehetett látni olyan atomdöntőt, mint a Bayern München játszott a dortmund -dól. sajnos a Bayern München jött. Jobb volt. Erős Zsolt halála után nagyon divatosak a himalájai hírek újabb és újabb haláról számolnak be a hírügynökségek. Say, living, Nekem ez az Erős Zsolt Félet történet, de ezt nem tudom jól befejezni. Van köze hozzá az özvegynek. Azon TV és rádió műsoroknak, amelyek megszólaltatják őt aki nagyjából úgy viselkedik, mintha semmi se történt volna, bár lehetséges, hogy ez hegymászoknál így van. Cászkára és csintalan Sándor eufóriája jut az eszembe. Én erős Zsoltot nem tartom hősnek. Szabó Bálint történet, ez nagyjából olyan, mint hogyha már kula lenne. Szegény az az ország, ahol Szabó Bálint ilyen publicitást érdemel. Ha eljutunk addig, akkor nálam június harmadik hetétől, tehát az iskola végeztével kezdődik az uborkaszezon. Onnantól kezdve politikus interjúk csak akkor, ha bejelentkeznek, és egyéb interjúk is belejétve duroneli Pétertől Nemes Gáborig csak akkor, ha bejelentkeznek. Belejétve, hogy fogalmam sincs, melyik napon leszek és melyik napon nem. Tettem, ez a zsagárlám, ez egy maximális utánérzése az előző lemezeinek. Igen. Jó reggelt, erős volt jében nem értünk teljesen egyet. Nem ezzel a mostani balesetére gondolok, hanem amikor a tártában megtartott kislátot, és akkor, akkor hős volt szerintem. Akkor hős volt? De azok a történetek, amelyeket az ember permanensen olvas, ha ugye a nevelőkelői ki mindenki halt meg mellette, emlékszem erre a földes András túrára, ahol az exhibicionizmusa lett megszólva a, hegy, a hegymászótársa által, egyáltalán a publicitás iránti vágya a hegymászóknak, nekem ez nem tetszik. Tehát én ezt, én, én ezt büdösnek találom. Uh, Belejött, hogy lerakta a telefon. <síns> Akkor ezek egyszerűen megszakadt. Meg, megszakadtunk. Uh, igen, uh, de én azt gondolom, hogy nagyon kevés, uh, vagy az ritka, amikor valaki csak permanensen hőstetteket viszékezés, és utána nem, nem kell baleset. E, ö... Én ezt értem, én azt gondolom, hogy az erő Zsolt körülött. Tehát én, én csak azt érzem, hogy ez a nimbus nekem nem nimbusz. Értem. De előtte se volt az azzal együtt, hogy, hogy, hogy valószínűleg jó néhány helyzet volt, amikor mondjuk hősé sem viselkedett. Én ezt értem, de a sporton belül ilyen számtalan szor előfordult. Ez így van, ez így van. Fairplay díjjár érte, ami a Mátrában, vagy ami a Tátrában történt, és hát nem biztos, hogy jár ugyanilyen, amit annak idején volt, amikor az index tudósítója a kapcsán, ugye ezt ugye számtalan olyan megnyilvánulás volt, ami inkább az exhibicionizmus mutatta semmit a hegymászást, vagy legalábbis az exhibicionizmus volt a hegymászást. Hát, meg voltak korábbi ügyek, de recélzott is, akik, akik meghaltak mellette. Jó, de az, az nagyon, tehát az, azok a történetek az embert nagyon foglalkoztatják, és a most a felesége médiához való viszonyulása szintén olyan, ami, amivel kapcsolatban én eltartom magamtól ezt a történetet és a benne lévő személyeket. Beleértve, hogy ezzel milyen ellenérzést váltok ki önökből? Nem, nem. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Már egyetértek értek Nem is ezek az érzések voltak, és mindig úgy szégyeltem, hogy én nem tudok azokkal együtt gondolkodni, akik most az erős tot ott másképp ítélik meg, mint ahogy most ön is mondta. Én nem ítéltem meg. Én elmondtam, amit az árvóz látok. az aranykapu, áldúrhatnak rajta bármilyen témában egy perccel 31-8 után 353-94-51 Jó reggelt kívánok Bocsbocsavat! Jó reggelt! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Kiállítás képeit reggel kiállította. képeit azt a zeneszalékent az Pálmer. Nagyon jó volt, köszönöm. Tegnap. Tegnap. Nem. Tegnap. Egy tegnapra vonatkozó kérdés volt, csak olyan értetlenül nézel, csak kitámad gondolataidat, de azt se érted. Jóra köszönjük a Én Nekem is a tegnapi napra vonatkozó egy kérdésem, hogyha nem zavarok. Figyelj, miért zavarnak? Jó. Arról van szó, hogy most reggel hallottam a Rádióban a tegnapi adás ismétlését, amiben azt a kérdést kapta, hogy feláborítja az angyalföldtől való elcsatolása a Margi-szigetnek. Igen. És a téma? Igen, igen. És én erre azt a választ hallottam öntől, hogy ez még nem történt meg. Ez itt a vége. Igen. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ennyi volt-e valóban. Ennyi. Vagy? Ennyi. Hát akkor nagyon furcsa. Miért? Az öntől. E Született már döntés? Nem, de nem ez volt a kérdés. Kicsit próbálj meg eljátszani ezzel a gondolattal. Kicsit megpróbálja eljátszani, miután pénteken erről szóltam a műsor fél órán keresztül. az Hát az, hogy evre a kérdésre, azt, amit ott elmondtam fél órán keresztül, nem tudtam megismételni, itt meg annyit tudtam mondani, hogy a változtatás lehetőségét fenntartva, azt tudom mondani, hogy még nem született döntés. Nem tudok minősíteni egy olyan javaslatot, amit még nem döntöttek el, amit még számtalan módon meg lehet változtatni, amit vissza lehet vonni. Én nem fogok azok közé tartozni, akik akkor is verik a harci dobot, hogyha netán nincsen háború. Nem harcudóbról van szó, egy, egy egyszerű kérdés volt. Képzelje el, hogyha ön tette volna fel ezt a kérdést valakinek, akár... Nem próbálom elképzelni. Én értem azt, hogy önnek nem tetszik a válaszom, és más választ szeretett volna hallani, sajnálom. A Naimannál való kapcsolatom az abszolút olyan, hogy semmi oka nem lett volna levágni. Én nekem volt tíz másodpercem elgondolkodni azon, hogy akarok e válaszolni, és ezt a választ gondoltam adni. Ha nem tetszett, sajnálom. rengelkívánok. Az előző mondanám, hogy ön pontosan jól válaszolt, mert a naima nem azt tette fel, hogy el akarják-e, vagy a szándéke az, hogy el akarják venni, hanem az volt, hogy elveszik. És én azt mondtam, hogy erre én nem született, hogy elveszik, valóban nem veszik. el. Tehát nem az volt a kérdés, hogy már Én azon gondolkodom, itt marad még egy fél percig? Igen. Nagyjából két hét van, két hét és pár nap eh, addig, ha elkezdem a nyári műszakot, függetlenül attól, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, és között eh, ez a kérdés, vagy az erre adott válasz kapcsán való reakciók, valamint a Vinyánszky kontra eh, Alföldi Robert, ennek sem értelme nincs egyébként, eh, mégis ez van jelenség kapcsán, azon gondolkodom, hogy hogy el tudja azt képzelni, hogy az ember azért is tart egy kis szünetet, mert azt látja, hogy felpofozná a nemzetét, de az, az nem akar magához térni. Tehát amikor sor van a, a, a, a Vörösparti téren, és ott leteszik a voksukat az emberek a Fidesz kormány mellett, akkor csak reménykedni tudok, hogy az Alföldi színházába való elmenettel, az meg nem az ellenzék melletti voksletétel belejött, hogy ha a Najman kérdésére egy ilyen válasz születik, akkor az azzal kapcsolatos elégedetlenség nem azt jelenti, hogy én nem vagyok elég hazafi, f y-nal, és azt gondolom, hogy nemzetem, vagy annak jeles képviselői, beleértve a hallgatók, Biztos hosszú voltam. Elvesztették józan önmérsékletüket. Itt a múlna, én állást ajánlanék egyébként Panti nem barát jobbot nyújtani, hogy valaki kritizálja a Lánci Rádió műsorát, hogy az annak a főszerkesztője megjelentett egy olyan írás, mint amit idézte önöknek a kultúra rovatból ez a legrosszabb számomra a legrosszabb szocialista időszakot idézi. Tartok, hogy Gajdi Sottó levelét a Magyar Nemzetnek le kellett hozni. Ezek után nagyon nehéz lesz majd Hanti Kingán a Prádiókritikát írni De súlyosan megsértettem egy pápai nézőmet, akit felhívtam telefonom, mert verbuváltam közönséget az utolsó TV műsoromhoz, hogy ne rádiumisor legyen belőle. Köszönöm. Én ismert soldátlan most itt megálltam a reggeli de Ha már engem levágott közelőd, akkor megpróbálom egy kicsit ö, ö, kiegészíteni. Tehát nem azt hiányolom, hogy nem volt harcos ellenállás, hogy nem a tantamot hanem nem válaszolt a kérdésre. Azt válaszoltam, hogy még nem született döntés. Ez az én, Ezzel kapcsolatban nem tudok mit mondani. Ha elolvassa mindazt, amit például Tarlós István azóta elmondott, hogy milyen fejlesztésekben lesznek ott, amit egyébként a 13. kerület önerőből nem tudna megvalósítani, és ehhez átcsatolják ezt a területet a fővároshoz. Ha végighallgatta volna azt a vitát, amit én hosszasan elemeztem ebben a műsorban, akkor nem biztos, hogy ezt a hangot ütné meg vele. Hát, valóban nem hallottam. Hát akkor meg. Kisnyúl. Ugye azért nem ártana, ha a téma ismerete befolyásolná önt. a Margit-sziget kapcsán ugyanolyan vagyok, mint bármi más kapcsán. Ma a Margit-sziget elcsatolása mellett vagyok, holnap ellene vagyok. Annak függvényében, hogy éppen mit tudok róla. És ha azt kezdedik, hogy hol van a konzekvens magatartás, akkor azt mondom, hogy ez a konzekvens magatartás. De ahhoz mindig csatolom azt, amit tudok. Amit nem tud, és ezáltal nem zavarja az, hogy befolyásolja önt negatívan az én véleményformálásom? Hát ahhoz én nem csak sem csak akarok hozzászólni. A Andrásnak nem az volt a kifogása, hogy elcsatolják, vagy hegedűs Loránnénak nem az volt a kifogása, hogy elcsatolják, bár ő rengeteg technikai részletet mondott, hanem az, hogy miért csatolják el, hogy adjanak erre választ. Ott ez Répási Robertnek nem nagyon sikerült szegény Ugi Attilának se. Vonatkozásában és tekintetében. Még hallgattam, még hallgattam, megszakadtunk az előbb. De előző úr, visszatérve még egyszer hallgassa meg a kérdést, és akkor rájön, hogy miért válaszolta ön azt, amit válaszol. Nem jól értelmezi a kérdést, vagy nem, jól nem jól hallja. Köszönöm. Én is köszönöm. Kívánok. A van, ma reggel című tévé visorban beszélt ma a főpolgármester úr, és elmondta, hogy a, a Margit-sziget és az összes Dunai-sziget mindig is a fővároshoz tartozott, a, onnan tudom a Molnár-sziget és a Csepej-sziget mindig is a fővároshoz tartozott, csak a kezelési joga volt valamilyen eh, homályos történelmi fogok kifolyolgat a 13. területnél, tehát nem vették el senkitől, mindig is a főváros tulajdonában volt. Ebben nem biztos, hogy belemennék, mert hogyha mindig a főváros tulajdonában volt, akkor most mit akarnának átvenni? A kezelésbe. E ezt nem tudom. Olyahhoz nem szokoztam, nem tudok. Nem volt nálam a Margis Sziget Azt tudom, hogy a Margitsziget nekem nagyon kedves hely volt. E, Tarlós István egész másképp emlékszik egyébként a Margit sziget országos tervhatal üdülőjére, mint én. Ez akkor derült ki, amikor nálam vendég volt, messzire jött emberben. Én ott töltöttem a gyerekkoromban hosszú-hosszú heteket. A budai oldalon, az országos tervhatal üdülőjében, és azt tudom, hogy a Margitsziget Miközben lehetne a főváros centrálparkja, valami mégse az. Igyekszik az lenni, de nem az. 3.53.94.51 az elérhetőségem. Adjunk még egy zenét, vagy ne? Akkor nem adunk. Ilyen a pontos idő. szó kezdeményezésére a parlamentben a sárgalapot. Két sárgalap, és aztán egy piros lap, és aztán utána dönt az MLSZ, vagy valami az mlsz megfelelő bizottság Orbán Viktor vezérletével, hogy hány parlamenti üléstől tiltják el a két Tessék! Jó, kívánok! A margit szigetel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy bárkihez is satolják, Együtt -egy nemzeti végét kellene oda mészteni. Köszönöm szépen! Hát ru, ru, felmerett, Ez jó. felmerett, Rubovszky György felmerett azt mondta, hogy egyébként valahogy úgy kéne megállapítani, nem tudom, hogy a fizetés alját, a képviselői fizetés arányában kéne megállapítani a büntetést. Nagyon kreatívak az elmék. Dudikovács Béla révén állítólag újra élhet a Fidesz Kisgazda párt régi barátság. Debreceni József Tamás Gáspár Miklósról. Ezen kívül Bagoly mondja Gajd is Sotó írt Hattik ingának, megírhatta volna e-mailben. Tényleg régen írt levelet a miniszterelnök úr. a flawy debra sam Friday morning at nine o'clock she is far away Waiting to keep the appointments she made Meeting the man from the motor train she wanted do to... Vasárnap ezt a délén a napok című filmet láttam, hát valami fantasztikus volt. <gül> ezt aztán folyamatosan ismételték, utoljára tegnap tették. Latinavisz Zoltán Darvasiven. Meghalt már végleg. Ahogy írták a Gyurcsák, végül is ki mire emlékszik? A It's not numbers, be, hogy nézőket, hogy jöjjenek el, hogy mondják el, hogy vannak. Írtam, hát írtak nekem, soremben jelentkelt nagyon sokan, hogy tömint két tucat ember jelentkezett. Bár emberek nem mondjuk az, hogy két tucat. Tehát, mint huszom. Köztük egy ember pápáról, akinek mondtam, hogy hát szerintem emiatt nem lenne érdemes feljönni pápáról, amiért konkrétan megsértődött az illető, úgyhogy reggel elnézést kértem tőle. Azért az tök jó, hogy a jött ember ki tud ugyanolyan dolgot váltani a nézőkből, mint önökből, az adakozókból, a kéfejancsi. Szíves elnézést, hogy a két dolgot összehasonlítottam. önöktől, hogy igaza van-e Debreceni Józsefnek Tamás Gáspár kapcsolatban, de nem Kérdezem. és koalíciónak ma van délután valami vita este, nem megyek el, így aztán a botrány elmarad, vagy ha lesz, nem miattam. Reggel 8 óra nyitva van az alagúkaput, csapuljanak rajta. Elérhetőségem 3.53.94.50. Egy ilyen pillanatban úgy gondolom, hogy a Duruneli Péterrel folytatott beszélgetés után Illa Bereknáda kerek távozok. Elérhetőségem 3.53.94.51 ma 2013. május 28-án, kedden. Kisütött a Jó reggelt, még visszatérve erre a Margit szigeti történetet tegnap a Klubbrádióban Lengyel László, aki, de nekem megvan mondjuk a külön véleményem, azt a következtetés bírta le volni több évtizedes tapasztalatával, hogyha Orbán Viktor a mi házunk előtt elmegy, és rámutat, hogy neki az kell, akkor el fogják venni. Most erre még a műsorvezetés azt mondta, hogy ne hát azért ez túlzás. Köszönöm. Ez a Gulyás Márton, jól mondom ennek az embernek a nevét, aki a Markó Iván féle előadáson fölszólal, szerintem az konkrétan taplóság. Fly, Ez a tévedés minimális kockázatával mondom. Killer párti voltam abban a rövid időben, amit együtt töltöttem az ATV-ben Mészáros Antóniával. György Péterrel, át ellenben. akkor korvátszépen Hát én eddig az MSZ-ben két olyan embert láttam Az elmúlt években, akik erős vezető Lehet ez az egyik Bot Botka László, A másik Újhely István Ezekről más senkit nem látok És ebből Újhely István tegnap Közölte rangos kaper, hogy öt éve kimegy EU képviselőnek Hát ha megválasztják Hát ha megválasztják persze De hát akkor egy, egy ember már ki lőve, Úgyhogy a Fidesz az most már még nyugodtabban dőlhet hátra Értem Önök a hallottak. Low. We had to leave on a ferry boat. Economic refugees on the run to Germany. We had the back of Maggie's hand. Times were tough in Geordie land. We got our tools and work and gear and humped it all from Newcastle to here. mert elmondani, hogy el vannak fáradva nagyon el vannak fáradva szóval amikor én felolvastam 7 és fél 8 óra között azt, amit Gajdics Ottó írt a magyar nemzetben arra föl, hogy a Láncid Rádió egyik műsorával kapcsolatban egyébként egy tökéletesen ártalmatlan ám Gajdics Ottót mégis sértő mondat jelent meg a kritikában. Gajdics Ottó a Láncid Rádió főszerkesztője és emiatt euh, megjelenik egy nem is tudom ennek mi a műfaja helyreigazítás, bármi csak azért, mert lapcsaládon belül egy harcostárs olyasmit tett, ami Gajdi Csotto szerint nem szabad, és Gajdi Csotó látható módon a hierarhiában lényegesen magasabban van, mint Hanti Kinga, és ezt egyébként a magyar nemzet lehozza. És önök egy árba kukkot nem szólnak erről, akkor azt tudom önöknek mondani. Nem az, hogy önökre ráfér a nyári szünet, mert ez nem igaz. Az azt jelenti, hogy önök olyan áll és nem morális válság. Nem fogok én ilyen Eljött annak az ideje, hogy én már június 15-től, vagy 16-től nem tudom, egy egészen más jellegű sora jöjjek elő, amelyben én nem fogok olyan mértékben fenáldogálni az árbozkosában, Kevesebbet leszek ott, másfelé nézek. Leváltani nem tudom önöket. De ha lehetne, másik sort kérnek. I, I, German beer is chemical free nem Hanti Kinga mellett mondom ezt, és Gajdi Csotó ellen, hanem a jelenség okán, ami olyan mértékben megy el az önök füle mellett, beleértve Horváth Pétert, aki mindenhol fereposztó. Nem mondom, hogy szégyeljék magukat, sem mondom. Mint nem is lennének. I time, we'll Sometimes I miss my river time But you're my pretty phone Tonight we'll drink the old town dry Keep spirit level time Sometimes I miss my river time But you're my pretty phone line Tonight we'll drink the old town dry Whisper at level 1 Kérdően. Figyelnék, ha volna mire. Számtalan magyar nemzetolvasó van az én hallgatóim között, nincs magyarázat a hallgatásokra. Ha valamit nem értenek, kérdezzenek, és utána a véleményformálásra biztatnám őket. és próbál itt mondani a műsorban. Önök pedig hallgatnak, mint a sír. Rövidesen jön a nyári verzió, és akkor ez már nem lesz olyan feltűnő, mint most. Mesefilme a nagygezbű. Mese. Még van a 7 percük, hogy felébredjenek. 350, 3, 94, 51. Army. szép, ahogy Debreceni Józsefogalamuszon ír. Nem is tudom, melyik magyar nemzetet válaszom. Ahhoz, hogy hogy Gajdi a Gajdisottól látszon a árborat és Ezért már nem értem, hogy egy akkora jégszegy, mint a reklámadó meg nem látszik. Nem érte. Azért már a reklámadót se szavazták meg, a Gajis pedig egy konkrét jelenség. Gondolja el, hogy valaki egy lapcsaládon belül kritikát mond a lapcsalád egyik műsorára, amire a lapcsalád egyik vezetője. Tessék? A nem létezik. Az olyan turbulencia, amit ami... amit ön mond, az to -t -t totális értelmetlenség a magyar nemzet, mint újság létezik? a láncvid Rádió, mint olyan létezik? ön nem létezik ön egy elvakult baloldali vagy csak elvakult vagy csak vak vak, vakabb, legvakabb Várják meg, hogy Varga Mihály mit be. És aztán fogják magukat a televíziók is menjenek külföldre. El lehet menni, ma délután talán háromkor a keleti pályodvar környéke lesz egy szálloda, ahol Gyurcsány Ferenc ellen beszélgetni, Tóta Vé mennyire létezik, azt a mai magyar nemzet kultúraromata mutatja. Tessék! Jó reggelt kívánok! Rég a Kejfej Lázár Jánost. Mi az oka? Nem érve. SZMES-ezni szoktam bele. magában. Magyarban, nem színe? Ez Egy filmzeníjé? Igen, ez a Social Network. Social Network, hát? Mar. Hát nem tudom, ki mennyit jár a Margitsigetet. Maga járt régen, a, a Volt gimnazikai asztálytársával jól Magadok. De én sok, igen, de erre tettem is egy megjegyzés, én azt mondtam, hogy a Margit-sziget azért kihagyott lehetősége a fővárosnak. Pontosan ezt akartam mondani, én reggelente ott körözök, futkosok, amit azt feljöltött mondjuk az elmúlt 15 évben, azt felhegyhettünk sajnos. De ennek én semmi magyarázatát nem tudom adni. Én a magyarázatát, én csak azt mondom, és Isten őrészt, hogy politikának csak az eszélet, ha a más tulajdonosnál, vagy más kezelőni, vagy nem tudom, a bandos jogi terményosztárság. Szóval, a másnál van, legalább benne van a lehetőség. Nem tudom, hogy pénzkérdése. Az egy kihagyott lehetőség a Margit szüget. Öreget lehet? Drunáli Péter van a vonalban, vajon az árfolyamgátnak a permanens kitolása az amiatt van, mert hogy a deviza hitelesek megsegítése az egy fontos dolog, de nem tudnak újat kitalálni, így aztán alkalmazzák azt az eszközt, amire valamiért nincs nagyon nagy igény, de megpróbálnak mégis ilyenfajta lehetőséget teremteni, egyre távolabb csúsztatni annak a határidejét. Én vagyok egy nagyon kreatív ember ebből a szempontból, de nem nagyon látok ennél ö, jobb megoldást, de már amennyiben ez megoldás. Inkább aztán nem látok ennél jobb kezelést, ami egyébként nem vágja szét a pénzintézet rendszert, mint ahogy a végtől tette annak idején. Ö, az igénybevétel az mi mindig valószínűleg nem elég magas, de ez a bankok ezt jobban érzékelik, mint mondjuk én. És hát valamilyen szempontból igyekszik a bankszektor is ezt a dolgot nyomni. Egyrészt a kormányzati kommunikáció miatt, tehát a kormányon való együttműködést ö, reprezentálandó, másrészt meg tényleg, ha valakinek pillanatnyilag van valami problémája, kész, ö, ilyen cashflow problémája, akkor valamilyen szintű reményt ad ez a fajta megoldás. A 2,89 alatt van most éppen az euró. Milyen remény van arra, hogy ez olyan szintre menjen le, mint ahogyan egyébként az árfolyamgát rögzíti mondjuk az eurót, vagy ha nem is annyi, de a mostani és az ott rögzített között lenne, ami ugye azt mondja, hogy valahol a 2,70 körül kellene, hogy legyen. Én csodálkoznék, hogyha arra a szintre le de Pert ez a mostani tendencia egy erősödő forintot látunk rá, ez olyan időszakban erősödött, amikor általánosságban a feltörekvő devizák inkább gyengülgettek, tehát a relatíve jó teljesítménye van az áfm hogy Ugye ne felejtsük el, hogy a kamat szint relatíve még mindig magas, ugye ahogy az LB vagdosta kamatod, a világban máshol is csökkentek a kamatok, tehát a relatív előnyünk az még nagyjából maradt, vagy minimálisan csökkent. Van egy pozitív külkereskedelmi forgalmunk, csökkenő külső adosságunk, úgyhogy ezek a tényezők relatíve erősen tartják a forintot. 2,89 az erős árfolyam. lehet, hogy lesz még egy kicsit erősebb, de, de az, hogy 2,70-ig elmenjen, én ezt most nehezen tudom. A devizahitelesek problémája, amiről nem hallani nap mint nap, de attól még van, az mennyire nyomastó, miközben ugye alapvetően ezt állampolgári szinten kellene tudni látni, hiszen hogyha mi az emeletről nézzük, abban van valami lenézés, hogyha közben nem is a szó fizikai értelmében, ugye a fizikai értelmében lenézzük őket, de a szó átvit értelmében Nem. Hát ugye, ugye mennyi. Mennyire súlyos gondja ez a nemzetgazdaságnak, miközben az egyéneknek látható úton nagyon a már, akiket ismerek? A nemzetgazdaságnak is egy, ez egy fontos gondja. Most azt, hogy súlyos vagy nem súlyos, ezt ez, most azt nem akarom minősíteni, mert ugye vannak még egyéb súlyos gondok is, de ez mindenképpen egy fontos dolog. Egyrészt azért, mert, mert valami mert állandó stresszben tartja a bankrendszert is, hogy ebben nem lesz -e még egy romlás, tehát ez visszafogja a, a, a hitelezési bátorságát a, a bankszektornak. Másrészt pedig abból a szempontból egy gond, hogy, hogy volt egy nagyon erős hitelezési felfutás, nagyon magasra emelkedett a lakossági hiteleknek a nagysága az elmúlt a válságot megjelent az években és most nem azért mert hitel, hanem egyáltalán. És azt lehet látni, hogy a lakossági hitelezés legalábbis amit az MNB mindenféle nemzetközi összehasonlítás alapján próbálja értékelni, hogy hol állunk a lakossági hitelekben Magyarországon. Az azt teszi valószínűvé, hogy most azért egy jó pár évig a lakosság az nettó hitel visszafizető lesz, és nem hitelfelvesz. Ez a jó pár év, ez mennyi? <coughs> hát itt az előretekintési horizont egy ilyen becslésnél az két-három év, tehát azt lehet mondani hogy ezen az időhorizonton, hogy aztán hogyan fog ez továbbiakban alakulni, az ugye az akkori helyzetnek a függvénye is, tehát erről nem lenne túlságosan professzionális ilyen évekre előrejelzést adni. Arra az időhorizontra, amennyire előre látunk, abból azt mondjuk, hogy ebből nem lesz kraft a gazdaságban. Azért azt lehet látni, hogy ez a nagyon felfutó lakossági hitelezés, az előrehozott egy jelentős lakossági fogyasztást, több éves fogyasztást néhány évre, ugye nagyon sokan vettek új lakást, Épített, építkeztek, beszereztek ilyen-olyan tartos fogyasztási cikket ehhez kapcsolódóan, vagy teljesen függetlenül. Gyakorlatilag az, el, az elkövetkezendő évek fogyasztását hozták, éberuházását hozták előre a 2001 2008 as Ez minek a hangja volt? Ami? Ez a most volt egy ilyen, <hül> ilyen mint valami... Nem tudom, lehet, hogy volt a szék, akkor felálltam. Okay. Miért álltál fel? Mert... Átcsorogva szoktam beszélni egyébként, amikor veled beszélgetem. Átcsorogva, vagy sétálva? Parkolóra. Sétálva. À, hogy uh, maga a rezsicsökkentés az uh, egyébként közvetve lehet egy a devizahiteleseket uh, megsegítő eszköz, miközben nem csak a devizahiteleseknek szól? Hát most nyilván a, a, a pillanatnyi pénzügyeiben mindenkinek segít. Nekem is egyébként. Erről beszélek, hogy ez egy általános segítő eszköz. Tükségre lenne ilyesfajta segítségre, de nekem is segít. Igen. Az ennyi, ez nem ezért van, Ö, és a következményeiben sem ez a legfontosabb, de erről nem beszélek. Igen. Az, hogy alacsonyak a kamatok, és hogy a hitelkamatok is lementek, mit lehet látni, a hitelfelvevők száma változik-e, vagy ez hétről hétre nem kimutatható? Hát ez hétről hétre nem kívültatott annál, és inkább mert a, ö, ugye most még be fog lépni ez az MNB-s hitelezési program, ami egyelőre még nem lépett be, és még ennek a, a, a hatásait, mikéntjait még senki ö, nem tudja, nyilvánvalóan ez elindít valamit, de ha jól értelmezem a, a bankos kollégák ö, becsléseiből, ha jól értelmezem, de nem biztosan jól értelmezem, hogy, hogy inkább ilyen hitelkiváltási folyamatra számítanak, mint sem, hogy új hitelezés indulnak. Ami egyébként úgy működne, hogy? Ami a hitelkiváltás? Aha. Hát, hogy ilyen belizás, vagy magasabb kamatozású hiteleket váltanának ki kedvezőbb forint kamatozású hitele. És ez egyébként a pályázati feltételekkel összeegyeztethető lenne? Hát az egyik program az kifejezetten erről szól. Uh -huh. Úgyhogy igen, hát milyen az adott, adott cégnek a és annak a különbségét lenyeli az állam? Hát részben a bankrendszer, részben az állam, uh -huh. illetve a Magyar Nemzeti Bank. Mi alapján fogadják be a pályázatokat? Nem tudom pontosan, hogy van ez egyébként. Ez hát ugye létező hitelekről van szó, tehát olyan vállalkozásoknak a hiteleiről, akik most is ügyfelek, és most is fizetik a tartozásukat. Milyen ezeknek a cégeknek cash-ról jelent némi könnyítést az, hogy ez a kamat teher az lejjebb meg, és akkor meglátjuk, hogy ezzel mit fognak csinálni, hogy ez bátorítja őket, bátorítja-e őket újabb hitelfejételre. Ugye erről is volt már szó, hogy a bankok arról panaszkodnak, hogy ők nyújtanak hitel, de nincs hitelkereslet, még ugye az OMB azt mondja, hogy ez így is van, de egyébként meg azt figyelhető meg, hogy annyira szigorodott a banki kockázatkezelés a magyar bank hogy hogy igazából, akinek kéne hitel, az sokszor nem megy át a szűrőn, aki átmegy a szűrőn, és a bankok adnának neki hitel, azoknak azok a nagyon jó pénzügyi helyzetben vállalkozások, akiknek igazából nincs is szükség hitelre, mert vagy nincs expanziójuk, vagy pedig, ha van, akkor inkább saját forrásból finanszírozzák meg. láttunk e fogyasztásbővülést? Azt abszolút nem, tehát az egy ilyen stagnálást öh, látunk, ez a mínusz nulla és plusz nulla közti változás. Féjként ez nagyjából van azzal, hogyha ha az elmúlt években, mármint a 2008 t megelőző években egy, egy erőltetett előrehozott fogyasztás volt, akkor ennek nyilván van egyfajta ilma. De azt lehet látni, hogy ugyanúgy az két-három évben, hogy abban lesz a -e változás, és ha igen mekkora? Hát én a pillanatnyi helyzetet láttam, itt ugye a munkaerőpiac meg a munkából származó jövedelmeknek a stagnálása miatt nem gondolom, hogy, hogy fogyasztás érezhető fogyasztás növekedés lenne. Hozzáteszem, annyira nincsen szükségünk fogyasztás növekedésre, mert, mert egy, a mi helyzetünkben, egy kisnyitott gazdaságban, de egyáltalán ahogy Magyarország per van, nem arra lenne szükség, hogy a, hogy a belső fogyasztás, a lakossági fogyasztás pörgesse meg a gazdasági növekedés. Szerintem ez egy elhibázott stratégia, ami erre Bazírozik. A túlzott deficit eljárásból való kikerülés effektív különbséggel jár-e, vagy egyszerűen csak a fenyegetettség szűnik meg? Ugye ezt azzal kapcsolatban kérdezem, hogy permanensen azt lehet hallani, hogy választási költségvetés készülhet. Hmm. Azt, ha kikerülünk az edp -ből? Igen. Tehát valójában ez arra vonatkozik-e, hogy miközben az ezzel kapcsolatos szankciók általában csak meglebegtetve voltak, permanensen ott volt annak a veszélye, hogy ezt akár alkalmazhatják is? A, ami a, Magyarul azt is kérdezhetném nagyon primitíven, hogy honnan lesz több pénz? Ha a választási költségvetésről beszélünk, szerintem a, a mostani egy sokkal kreatívabb megoldást találta arra, hogy hogyan tud Ö, gazdaságpolitikai eszközökkel választókat vásárolni. Most a, a recsi csökkentésről beszélünk, vagy valami másról? Érzen pontosan arról. De azt kérdezem tőled, hogy a túlzott deficit eljárásból való kikerülés jelenti effektíve több pénzt? Nem jelent több pénzt. Nem jelent több pénzt. Annyi, annyit jelent, hogy ugye ezek a EU-s források a részleges lefogyasztásának a veszélye az de az mennyire volt konkrét, hiszen miközben az IMF tárgyalások azok diplomáciai egyeztetések voltak és semmi effektív eredmény nem született, addig a TD-et komolyan vették, és ma talán egy újabb csomagot jelentenek ezzel kapcsolatban be. Mi a kettő közötti különbség? Hát, érdekes, hogy ezt a túlzott eljárást miért fetisizáljuk ennyire? Mi fetisizáljuk, vagy a kormány? Hát mi választottuk meg úgy, hogy mi. Rendben, ja, ja, hogy ezáltal mi. Há, igen. De... Mi áll a fetisizálás mögött? Nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Meg... Tehát te látod, de az, hogy kikerülünk a túlzott deficit eljárás alól, és onnantól kezdve Petőfi Sándor után szabadon, itt lesz már a Kánaán. Nem, hát semmiképpen sem. De, de nagyjából így van feltüntetve, vagy legalábbis olyan, mint hogyha lekerülne rólunk, egy olyan bélyeg, amit ránk ragasztottak a szocialisták alatt, és aztán az elmúlt évek folyamán nem sikerült azt senkinek sem leszakítania onnan. Ez lehetséges, hogy része ennek a történek és ebben lehet, hogy van valami fajta ilyen önérzet, hogy amit nem tudtak megcsinálni a komcsik, azt nem tudjuk csinálni. De ettől nem lesz több pénzünk. Nem lesz pillanatnyilag ö, könnyebb a helyzet. Egyébként önmagában az, hogy egy, egy országnak a kormánya vagy hát a költségvetés nem költ esetlenül többet, mint amennyi bevétele van, mint jelentem. Ez nem egy ez szerintem nem egy rossz stratégia. Egyébként. Tehát, hogyha ezt az elvet fenntartjuk, hogy... Jó, de ehhez kell egy egyfolytában a TDR-re hivatkozni? Valahogy igazolni kell. Tehát valahogy igazolni kell, ö, és akkor lehet moszkvázni, vagy brüsszelhezni. Ezzel... Van-e a koncepció? Nem tudom, én nem beszélek ezekkel az emberekkel. Látsz el mögött koncepció? Az elmúlt idők tevékenység alapján? Vagy döntései alapján? Hát teszem, igen, tehát, hogyha hozzáteszem azt, hogy, hogy hozzáveszem azt, hogy, hogy a, a megoldások azok is fejszével születnek, és nagyon úgy tűnik, hogy, hogy azért a jövőbeli növekedési potenciálnak a különböző kereteit, intézményi kereteket és üzleti kereteket is emiatt kárt ér, akkor azt mondom, hogy ha van is koncepció, akkor az, az, az szerintem nem túlságosan működőképes. Lehet, hogy egy ilyen fetisizált cél lebeg a szemünk előtt. Te ezt a reklámadót, amiről olvasod lehet, de egyelőre sokkal többet nem. Ezt mennyire reálisnak látod, vagy mennyire látod reálisnak azt, hogy ennek következtében szolgáltatok, kimenjenek az országból? Nem ismerem ezt a ezt a részt én mindent el tudok képzelni, azt sem tudom pontosan ez az egész reklámadó miről szól, és milyen motivációi vannak. Mi a bevételi összege a fontos, mert az ö, egy 28 ezer milliárd forintos bruttó hazai termékű országban, az a pár milliárd forint, ami ebből jön be, az nem oszt, nem szoroz magának a költségvetésnek. És nyilván akiket ez érint, azoknak igen, hogy hogy, eme, hogy ehhezzel kapcsolatban kinek milyen motivációi vannak. Nem tudom. akkor egy ortodox kérdés szerinted a trafik törvény az olyan, mint az egy kulcsos adó? nevezetesen nevezetesen, hogy létrejön vagy segít egy, egy egy réteget vagy létrehoz egy privilegizált réteget nekem ez úgy tűnik hogy mivel nagyon sok állami forrást azt ugye monopolizált monop, állami forráshoz való hozzáférés az erősen monopolizált Magyarországon Valahogy azért azért. Ö, a, a mindennapi ö, szövetségeseknek kell valami fajta kifizetést eszközölni. No. Ez erről szól. Igen. Magyarul nem lett számolva teljes mértékben az, amit kérdeztem, és amiben nem volt állítás. Nem lett számolva. Azt kérdezem tőled, hogy hogy hogy, hogy. hogy, hogy, hogy, hogy, hogy. Igen, ezt a vonalat lezártuk. Az a kérdés, hogy tudjuk-e, hogy az otp kinek a, a, a, a, a, a, a kezét milyen kimenő bankokra teszi rá, amelyik így aztán nem mennek ki, csak más lesz a fejlécük? Ezzel mi is filozofáldottunk itt az elmúlt egy-két hétben, hogy ki lehet egy célpontja egy ilyen, egy ilyen stratégiának, ugye még évekkel ezelőtt, ugye az volt az általános elképzelésem, hogy úgy nagyjából ö, meg is állt a helyét, hogy van az OTP, amelyik egy forrásokban bővelkedő bank, volt az akkor, ö, nyilvánvalóan egy ilyen banknak a természetes összeolvadási célpontja egy olyan pénzintézet, aminek agresszív hitelezése van, de nincsen megfelelő forrása, és akkor végül is összetennék az egyiknek egyikből, van a másiknak a másikból, és akkor ebből lenne valami jó, kisülne valami jó dolog. Ugye most azt látjuk, hogy azok a pénzintézetek, akik ö, forráshiányosan és mégis agresszívan hitelettek azok mindenféle baromságokra költötték a pénzt, és alkalmas, többször is újra kellett tűkésíteni, őket annyira sokat buktak az agresszív, és más utólag kiderül felelőtlen hitelezésen. Tehát nem biztos, hogy egy ilyen forrásjárnyos bank jó lenne bármilyen felvásárlónak, mert ki tudja, hogy mit veszik meg, mert hát a mérlegem, még mindig tele lehet időzített bombával. És akkor kérdés az, hogy ehhez képest ö, valóban ezt a e az OTP, illetve ha nem ezt, akkor ki lehet még ennek a célpont, és ha az a célpont, akkor miért az a célpont? Nem állt össze a kép, megmondom őszintén. Hogy... Mi tudunk a takarékszövetkezetekről, amelyikben beszállt az állam? Az beváltotta hozzáfűzött reményt? Hát egyelőre nem, az ő nem történt ott semmi, de nem is nagyon lehet várni, hogy ilyen idő alatt történjen. Ez az kapcsolatos koncepciónak a, a, a kidolgozását én még várom. Üm, ugye a tapkarékször közötti rendszerről azt kell tudni, hogy ugye mindenhol re, jelen van, és viszonylag nagy a, eléri, nagyon na, jól eléri a lakosságot is, meg alkalmas, eléri a helyi a, ilyen mini, mini vállalkozói réteget is, de ugye a know-how nincsen meg az ő ebben a szörzkesz körben a hitelezést illetően egyelőre nem is volt eddig elvárás Kérdés az, hogy ebben van -e valami fajta potenciál lehet -e ezt fejleszteni akarják-e, vagy fejlesztés nélkül elindul a hitelezés, amiből még nagyobb ö, ö, buksi lesz ki tudja, majd meglátjuk mennyire izgatottabb várod azt, hogy a jegybank ma dönt arról, hogy a kis és közepes vállalkozásokat szézó növekedés hitel programban résztvevő pénzintézetek közül melyik mekkora kihelyezhető forráshoz jutott? Számomra ez egy ilyen érdekes információ lesz, de azért nem gondolom, hogy ez az információ számít, mert ugye maga a Magyar Nemzeti Bank is egy ilyen, ilyen kísérletnek fogja fel ezt az egészet, tehát én szerintem mindenki készen áll arra, hogy ha a dolog nem működik, vagy nem úgy működik, akkor újra kalibrálják ezt, ezt a rendszert. Tehát ezzel magában semmi baj nincsen, mert ugye egy ilyen program az ugye az Egyesült Királyságban van, de ott sem sikerült ö, működővé tenni. Tehát nem sikerült ö, agresszívan megnövelni ebben a hitelezést. A Bencoffin lennél is dolgoznak azonul, újra kalibrálják a rendszert. Úgyhogy ez az osz, hogy nálunk is így van, de ez nem is szóval lehet máshogy. Tehát, Csúcsot döntött a tőke beáramlása mindenhonnan ezt lehet olvasni. Ilyen, ez egy statisztikai érdekesség, ami történt. Ugye, ugye egyrészt volt egy ilyen átutaztatás a, a Magyar, Magyarországon bejegyzett külföldi tulajdonú cégeknél. Ugye ugye a tőkebeáramlás meg a tőke kiáramlás egyenleg az, ami számít. Másrészt azért azt tudjuk, hogy a tőkebeáramlásnak az egyik forrása pedig az volt, hogy azok a külföldi tulajdonú bankok, amelyek nagyon-nagyon sok tőkét vesztettek a, a megelőző évek hitelezési veszteségei miatt ott tőkepótlás történt, meg történik is. Ugye ez az, amit, hogyha magyar tulajdonban lenne a pénzintézeti szektor, akkor magyar tulajdonosnak esetleg a magyar adófizetőknek kellene beletolni, ezt most beletolják a külföldi anyavállalatok, úgyhogy ezt a, azt, amit rajtunk elbuktak, azt ők saját maguk finanszírozzák meg. Ugye ez is egy rész a tőkébe államlásnak. Eztől nem ez több tőket, csak a kötelező mennyiséget sikerül feltölteni. Mit gondolunk a az elektronikus díszedésről, amivel kapcsolatban van egy magas tarifa, és mindjárt van egy állami e, dotáció, hogy nem tudom ezt minek nevezzem, ez a kettős, hogyan van összefüggésben? Hogy én azt mondom, hogy ennyibe kerül, de mindjárt 15 milliárd forintot arra költök, hogy ennek a mértékét mérsékeljem. Ez mire jó? Ez mi ez elektronikus díszedés? igen. Én nem tudom, hogy ez mire egyébként, ez az egész elektronikus projekt ez, ez, ez egy elég jó példája annak, hogy, hogy milyen <kül> díjjal, durral, és milyen ö, kevés szakmai inputtal, és ugyanakkor milyen ö, sok egyéni érdek között őrlődve történnek azok a nagyszabású állami projektek. Szerinted az ellenzolikos udíszedésnek a története 5-6 vagy 7 pecsétes titok. Nagyon sok pecsétes titok. valószínűleg ebből a magunk fajta nagyon keveset lát. E, és de azt, én azért azt látom, hogy ennek ezzel kapcsolatban, hogy amikor azt Azt az, az, az, az tendert kiírták és rendkívül feszített ütemtervel írták ki, akkor is, amikor már dolgoztak a a pályázók akkor is újabb és újabb változtatások történtek a tender kiíráson, mert egyszerűen nem volt, műszakilag nem volt megalapozva az a, az a kiírás. Ugye kitalálták, hogy kell UDI, amit már elég régóta <coughs> halogatjuk ezt a projektet, és akkor hirtelen kapott egy új lendületet, de ennek a, ennek a, a, a, a műszaki háttér, háttere az sokkal kevésbé volt kidolgozva, Mit tapasztalsz te az ügyben, legyen az a média képviselői, akik egyeztetés javasolnak a kormányjal a reklámadó kapcsán, az önkormányzatok, amelyek rosszul járnak a jövőre bevezetett szeméttörvényel, ami ugye állami feladatba adja a szemét, a kommunális szemét beszedését. Mit gondolsz te az UDI törvényről és a fuvarozókról, hogy ez mennyiben politikai eszköz, hogy megkésve időben dotációkat, a kormány dönt, majd különböző ö, olyan részdöntéseket hoz utána, amivel az egyébként felháborodott vagy megosztott ö, fogyasztókat ö, ha maga pártjára nem is állítja, de nem is lesz vele szemben egységes ellenállás? Hát itt kétféle stratégia lehet. Az egyik az az, hogy, hogy ezt valaki kitalálta, hanem külját gondolta volna is, beledúrantotta a rendszerbe és kiderült, hogy nem működik és jöttek a telefonok, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudom Sanyikám, Zolikám, akármit most komolyan gondoltátok és akkor elkezdenek észnékül valamit ezen korrigálni, az egyik a másik az, hogy, hogy, hogy szándékosan jön egy ilyen óriási kasza, ha mindenkit elkaszál és akkor ki lehet választani azokat a, azokat a csoportokat, azokat a egyéneket, azokat a vállalkozásokat a viszont különböző most már jogszabályokban és újra definiált kedvezményekkel a kormány támogat. Hát kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz ebből konszolidáció, ha rajta a mulika jövő héten folytatjuk. Rendben. Köszönöm szépen. Duronelli Pétert hallottak. Ha nem mindegy, mi szól. Rádiókó 99.5 Poccaosszal. Én azt mondtam, hogy 9 óráig maradok, most 9 óra 3 perc van, úgyhogy leginkább akkor maradok, hogyha önök igényt tartanak rám, én elkezdem összerakni a cd -met. ha igényt tartanak rám, azt abból fogom látni, hogy pislogni fog a zöld lámpa, ami azt mutatja, hogy valaki telefonál a 353-9451-es számtárcsázása révén által, és viszont kívánom! Szi. Tiszteletem, Horvárd Bézse vagyok. Az imént interjúban elhangzott egy kérdés, amire szeretnék választodni, mert elli úr nem tudott rá. A 15 milliárd porintos Szi. visszaosztást ö, ö, szeretném tisztázni, illetve elmondani azt, hogy ez azt szolgálja, hogy a kormány a saját fuvarozókat támogatja, tehát az útdi bizonyos százaléket, amit még nem tudunk, hogy mennyi, ezt vissza lehet igényelni. Ezzel helyzetbe akarja hozni a kormány a a, a, a, a, a benszöldi fuvarozókat, tehát a magyarokat. E, és akkor azok nullára jutnak? Tehát azok a, akkor oda jutnak, akkor ad mennyivel van mérsékelve? Azt tudjuk. E, ezt még egyelőre nem tudjuk. 8-10, maximum 15 százalék. Ausztriában ez 13 százalék. És így. ez a 15 százalék, ez egyébként, ha így ez létrejön, akkor mennyi lesz az emelés? Ez nem emelés, tehát... Nem az emelés, attól még emelés lesz, hát ahhoz képes, mint amennyi most. Hát a... Tehát, hogy ezt a 15%-ot visszaigénylik, akkor sem annyi lesz, mint amennyit most fizetnek. Dehogy nem. Hát. Ja, hogy? Tökéletesen igazán. Dehogy nem, persze. Természetesen. Csak ez a visszaigénylés is, az, ez, egy, ez egy olyan dolog, hogy nem a normális országban élünk tehát ez is úgy fog működni valószínű mint ahogy a többi hogy 30 napon belül tehát egy havonta lehet visszaigényelni x-edikéig be kell adni nullás igazolás csatolni kell aztán majd 45 vagy és automatizmusa visszakapás vagy ezt valaki eldönti vagy hogy van ez? ez valószínű hogy automatikus lesz csak, csak minden dokumentumot mellékelni kell tehát nem lehet köztartozás stb. stb. stb. Milyen következménnyel fog ez járni, hiszen eddig két, három, négy, öt, hat telefonáló azt mondta, hogy drámai változásokat fogozni, illetőleg ez be fog gyűrizni súlyosan a termékek árába? 100%, illetve néhány fuvarozó abba is fogja hagyni a, a, a tevékenységét, mert nem tudja kitermelni, vagy nem tudja kifizettetni a, a, a munkaadójával. Köszönöm. 353 94 beautiful. Igen. Halló. Jó De miért? Tévedésbe esnénk, hogy a magyar fuvarozókat kívánja a kormány ezzel támogatni. Mi emlékeztetnénk mindenkit, hogy még jóval a választások előtt, amikor Parragékkal is már együttműködési nyilat megállapodást írt alá Orbán Viktor, akkor létrehoztak egy magyar nemzeti fuvarozók szövetségét, akik arra tettek ígéretet neki, tehát egy ilyen meg van, hogy csak Magyarországon fog fognak benzint venni. erre? Mag... Persze. Most, hogy felidézte, igen? Igen, tehát pont ez, ezt akarsz mondani, hogy itt egy ilyen rendszerbevezetése mindenképpen olyan vállalkozókat támogat, akiknek több kocsijuk tehát koncentráltabbok jelennek meg a piacon és egy ilyen adminisztrációt végig tudnak csinálni egy gyakorlatilag, gyakorlatilag most, most kapják meg azt az ellentételezést az akkori támogatásukért Jó, de ez elvileg nem mindenkinek jár? Hát most, most nézem vissza az elmúlt három évre hogy amikor a családi vállalkozásokat támogatta a kormány. Jó, de ön azt is látja már, hogy ennek a visszaítélési gyakorlata hogyan fog ö, bonyolódni? A, vissza, a, a visszaütetési gyakorlata, azt az előző úr sem látja még, hogy a, az eljárás... Nem csak hogy én azt kérdezem, hogy tudja ön, hogy hogyan fog az megvalósulni, amit ön prognosztizál, hogy ők lesznek majd tehermentesítve, vagy ők lesznek majd premizába. Pont ők. Ez már most is érdekes, ez már most is bizonyos, hogy megvalósul, és a választások után ez a szövetség az elérte, hogy a gázolaj árából ők már kapnak visszatérítést. Tehát nem annyit annyit fizetnek a kultornam, amennyit mindenki más, de eznek a szövetségnek az csatlakozott fuvarozó társaságoknak a, a tagjai, ebből kapnak visszatérítést. Már most is premizáltak. Azt kérdezem öntől, hogy ön, látj, ön szerint az elektronikus útdíszedés története 5-6 vagy 7 titok. Én szerintem nem csak, hogy hétpecsétes, hanem nagyon sokáig titkosítva is lesz. Mindazok a cégek, mondjuk a Jetronics, amely visszalépett az önvéleménye szerint, miközben az nem egy magyar cég, mi akadályozta azt abban, meg hogy pontosan elmondja a visszalépésének történetét? Nem vállalkoznék erre, elnézést meg én ezzel kapcsolatban részleteket tudok és elmondanám, akkor szerint, ön szerint lófejet találnék az ágyamban? Nem, ezt nem hiszem, ezt nem hiszem, mert maga nincs benne a pixisben a, a, a, az EUD kidolgozására van. Félrejét, most nem azt kérdezem, azt kérdeztem, ez ezzel kapcsolatban lennének információim, és elmondanám, akkor rövidesen lófejét kapnék az ágyamba? Nem, nem, ezt, ezt nem hiszem, nem hiszem, mert hogyha nyilvánosságra kerülne, onnantól kezdve másokat nem tudna tenni, ellene az, akit ez zavar, az akinek az érdekeit zavarja. Jaj, hogy, hogy ezt most már féktávolságon belül tenném. Nézd ha, ha ha tudna részleteket, de még nem hozta volna nyilvánosságra, akkor jobban kellene a fejtőt, mert figyelmeztetést kaphatna. Igen. Köszönöm, köszönöm, Van egy barátom fogorozó, és egy kérdést tenne De mi nem Igen? inside Igen? I will never be will be a ezzel az kapcsolatban szeretnék egy kis Hát itt elég sokan belevitték a politikát, de szerintem ez egy úgy marhaság. Én végigértem az osztrák, a német, a cseh, a szlovák rendszerbevezetését vezetését. Gyakorlatilag minden ország bevezette pontosan a tranzit forgalomnak a, a megcsapolását. Most gyakorlatilag Magyarországon látom egy kamion 3300 forintos matricával. Ugyanakkor ez Ausztriában, ez kb. a tízszeresebb. Sováthiában is, ha sokszor, se csehosszág, és Nélethországban is beszélve. Tehát gyakorlatilag Magyarország csak csatlakozott egy olyan rendszer, amit, amit uh, gyakorlatilag az Unió szorva magis. Ezzel részlet értem, csak az a kérdés, hogy a hazai fuvarozók uh, mennyivel többet kell, hogy fizessenek, illetőleg ezt visszakapják-e, illetőleg ha nem, akkor hogyan fognak árad emelni? Hát ezt a hazai fuvarozók ezt uh, valamilyen módon kompenzálni fogják, mint hogy kompenzáltak az országok is, az életek is. Mert más csatornákon Én úgy hallottam, hogy a súlyadó, csak hát, teljesen nem fogják visszakatni. Tehát, tehát ezek a visszaegényések, meg ezek a itt a hamarok tehát most akkora marhaságok ezek hogy De ő már tudja egyébként azt, hogy milyen berendezéseket kell majd önnek az autójába telepítenie, hogyan fog ez működni a, informatikailag. Ez egy személyzeti egység lesz, ami mérje a megtett utat, és hát ez úgyműködik, hát nekem a út is, tehát a kiszámlál. Ezt én értem, de tudja az -e azt, hogy Magyarországon ez hogy fog bonyolódni, tudja az -e azt, hogy mindaz, ami ezzel kapcsolatban történt az elmúlt időben, talán tavaly december óta, az miért történt? Hát ennek a... a... Miért lett ez állami, miközben eredetleg ö, privát oldalon indult? Ezt mindenhol az állam, én ezt értem, de azt kérdezem Öntől, hogy tisztában volt-e azzal, hogy az elektronikus útdíszedésnek a projektje eredetileg egy üzleti alapon történő biznisz volt, amelyből aztán állami lett. Igen, igen, igen. De ez a történet Önt nem foglalkoztatta, hogy hirtelen mi változott, és a változott, akkor miért? Ezt igazából nem tudom, de De nem is nagyon izgatja. Igaz, nem mai történet. Önök szerint a, Önök szerintet ezt pont jó. Önök szerint a Navot nem lehetne ne magán kiszabadni. Nincs magán kézben önök. Kettő perc, szóval ez lennél erre, erre a mai vitára helyettem ott a keleti melleti szállodába? Három órakoros. és szóljon egy edX-szati feldolgozás. Itt vagyok, te vagy. hát ha beengednek, én nagyon tívesen elmegyek, mert engem érdekelnek különben is már mutatni. Ott há háromkor ott a, a keletinél az a szállodban. Hát, tudom, hát régen, ég, akkor én kérdeztem meg, hogy mennyi volt a terembérlet. Igen, Megyek? igen. Hogy nem, hogy nem. Elmegyek, El lehet menni. Jó, van, akkor Várj egy pillanatban nem biztos, hogy háromkor, mindjárt megnézem. De azt hiszem háromkorban, vagy négykor. Nézd meg a Demokratikus Koalíció honlap neki forlapjuk Ez az Ariel műsor, Time After Time. Egy normális országban Keri Nyimre nem lenne miniszterelnöki megbízott. Egy normális országban a magyar nemzet nem hozná legajdi levelét. Egy normális országban nem szentelnék fel a nemzeti színházat. Országban ez a Szabó Bárén történet nem érné el a sajtó inkörküszöböt. Ezzel jelentős heti labban hosszú interjút adni nem lehetne. Ez egy csacska macska ország. Milyen szeretnék el. Telező kolonoszkópia, Ami azt jelenti, hogy lesz erre műszer ember Csak kérdezem van pontosan, a nyolc és fél. Azt kérem, alap, alap, alap, alap, Harald Köszönöm! 28-a van egész nap, holnap 29-a lesz 30-31 ezen a héten péntekig van kejfeje, a minden nap kísérleti műsor minden nap utolsó adás, minden eladó Elérhetőségem adásidőn kívüldörö pont fialajonos gmail.com Ha azt még két és fél percen keresztül kiokáthatják magukból a szó, nem konkrét értelmében. Vagy tegyenek fel filtert. 353, 94, 51. Köszönöm címét dal So my life Funtek Frigyesnek a fia van a Kani Nagy Díjas filmben olvasom. Bár abban két nő a főszereplő. egy egymásra néznek. Na? Melyik? Enikő. Péter választott. 353-94-51 először 353-94-51 másodszor Többet? Aztán még az a szép kis fülecské ne rabdj fel a fejhallgatódat. A mai műsor elkészítésében Tuttas Péter és a Vak véletlen volt szerencsémre és szerkesztésemre. Senki többet. senki többet. like that